Berisail nagusia zurekin panzo irigarai eta treina zuzenki bordaletik bilborat. Enda ian treinez aldatu gabe, hori da, akitania euskadi, eusko iriaren helburuetarik bat, inigo urkulu euskal urralde autonomuko lehen dakariak hartu ditu giderrak atzo ofizialki, alen ruseten bideberetik segitu gogo duela dio. Oficiala ere, soverba xo, arberatzeko ausabesa, Europa Combo setara doala, berea otaga igua prezentatu du atzo, Europe Ekologi, José Daraman Serendan, euskararen oficial tachona e do loural dekolectivitate, abesalako, tokiko do Sirak, defendiatuna editu. Basko kooporak buduratuak eta mobilizapenak berri sabiatzen burrasuek, adanola Arroxa edo Eletako Eskoletan, Arroxan, Inspektur edo Ikuskadiaren berri ikuskadiareken berri semiltzekoak dira, eskaz duten postu erdiaren aldeko argumentu berri batzuekin. Eta siberoko danzaren gerua ez tamadagai, hain zindariak elkartearen biltzak nagutsian, ama lau danzetalde biltzen ditu unek, oak bat, ama zazpurt eta gazte hainitz galtzen dutela. Aroa edone. Eta haudeiak nagusi egunere bai, naiz eta mementuan ateri den aroa, euri sortak aipatzen dira, egunian zehar, temperaturak ala ere e, trango ezti izanen dira, emezortzi gradoa aipatzen baitira gaurkoan. Aroa! Eta lehenik, atzo, guardia similako goi bat presuna arrastatu dituela Espanyol Estadoko Lugalde desberdinetan, hauetarek amos bat ego euskalegian, gainatekoak Barcelona, Asturias, Castilla y León eta Galizian, terrorismoa interneten bidez goraipatzea gatika. Etaren, biktima bat zuetaz sare sozialetan, trufatu izaitia leporatzen zaiote Aranola Irene Billa Fernando Trapero Guardia Simila, edo Miguel Angel Blanco, ermuako hautexi zena bezalako eta trufatzeaz egoz kaleriko arrastatuak, araba, laudio bizkaia gernika eta ormaiztegi edo nafarroa harbizukoak dira besteak beste, hauen artian emesorzi urtez petikako mutiko gazte bat, gero libro utziak izan direnak epaiketabatetarat, deituak dira ondoko ilabeteetan. Euskadiak Itania Euro presidente ardura hartu du inigo urkulu Eusskaugade Automokolo lehendakariak atzo euro hiriaren eraikuntza Europa mailan adibire edo eredugarria izaitia, espero dute aitzzi bek Eredugarritasun hori, muga efektuak desagerraraziz eginaiko lukete. Horretan saiatu dira orain arte eta bide beretik segituko duela baiestatu du urkuio jarularitzako lehendakariak. Oni, alen guzetek, akitaniako eskualde kontxeiko presidente denak pasadi olekukoa. Horrez gain, Euskara eta Euskal Kultura ere sustatuko dituela azpimarratu dute. Urkuiluk martxan dauden proiektuak segituko dituela, errandu, eta horrez gain, egun egitasmo burutzeko dituela. Guztia aurrera ateratzeko bat kakotxpat milioi euroko aurre kontua dute. Inigo Urkuilu. Bat koma bat milioa euro erdibana jarrita, Jarraipena emango godiogu eraikitzen, zegi nahi dugun proiektu bateratu honi, Akitania Euskadi, Euro-Euskaldeak, erakustezan, Europa eraikitzeko dugun gogo hori. Garraioari ere lehentasuna emanen diote, abiadurandiko trenaren lana itz geldituak daude Espainian eta beraz baita hego Euskal Herrian ere. Eta iparraldeari dagokionez, bimilata hogeita markaren urte arte ez da mugimendurik egonen. Dena den egungo baliabideak erabiliz, bi.000 masigarren urtean bordaletik donostiraz zuzenean jotenhalko dela baiieztatu du enjuzetek hendaian trenez aldatzeko beharrik ukan gabe. Eta Manuel Baltzek egin ai dituen aldaketak Aquitanian eragin handirik esukaitia espero dut Hala, Europaren eraikuntzan, zinezko adibide izan dadin euroiriaren eksperientzia hori dute xerea. Eta soberbaxok Europekologiren zerrendan parte hartuko duela jakinara ziduatzu ofizialki, bosgarren postuan da, Europako Parlamentu hausatzeko hauteskundetara, teldu den, maiatzaren goita bostian gaur egun harberatzeko hausapesak, Europa bestegisanera ikitzeko behar raipatu du, Europa federala, egia zosatua, soziala eta ekologista, horrez gain, Europ Ekologiaren zerrendak euskaranen ofizialtasuna eta lugalde kolektibitatea defendatzen dituela, aipatu du, soberbaixok. Hai, betzatzen dut horri buruz, baka, lista bakarra izanen gideela, bihar gauza horiek buruz, klar izanen gidenak? Eh? Ez bat karrik Erten dugu lako zbiharko Baina deia uh, atzo parlamentuan Bartikulaski Ekarri ditun gauza buruz eh, Delako uh, Alfonsik rapor hori uh, Eta berdekin Nola hautatua izan den Europak parlamentuan Eta bake prozesuari buruzere Egiten ertena jaldar Aleike berdek Eta partikulaski Jose Bovek Katerin Grezek Alfonsik uh, Biziki hauza egindutela uh, Ikusten Horro uh, gomartena Fera hortanede uh, Debutatu uh, Euro debutatuak Bizi Ziki uh, ahizan dira lanian, ahizan dira nahe, hemen uh, kateri, kateringaz izan zen ere, hori martaien ikusten ere, matriileko presundegian. Gauza hori eguziak eginak izan dira, egira bat, jarri, biharko ezari, baina nik konfiantza egiten ahaldu uh, gure biharko parlamentuak, zeren eta atzo dituzten gauzak, uh, penderatzen dut, biharko ere segit, segituko duztea. Eta Jose Bovek daraman taldeak, bi eta behatzean Europekologi taldeak bozen euneko amaseia eskulatu zuen, Frantzia Mailan, haurten egin berdin erateltziado, berdin gehiagoren espero dute Bigaren eurodiputatu batukana alizeiteko, ezkerreko hainbat abertzalek ere, eberen sustengoa eman diote, zerrenda uni, Europar Parlamentuko haute eskundeak, maiatzeren, ogoita bostian. Arrosako gazte bat preso emana emeetzi urteko mutiko hau, paueko hauzietegirat ere dute hartzo, maulen hainbat ointza egin eginitzaitea zakusatua da, ara nola apesetxean, gurutze goriaren egoitzan edo partikular baten etxean, preso eman dute bere elduden maiatzaren egoita seieko hauzia artee. Arrosan beti, arrosa orzeizeko eskolan badakizue euskarazko posturdi bat galdatzen dutela, bazko kooporak bururatuak, eta eskola ez gehiago okupaziat deliberatu dute borra soek, harremanetan txartu dira inbat autetxeikin, eta beste itzordu bat galdatu diote akademiako ikuskariari, argumentu berri batekin, ikasleen kondak egitean, ez zituzte la tipienak egin alta hauek ere kondian artzen aldituzte eskola mendigunian izanez, beraz heldu Horzi aur gehiago eta irurgoita ameka, irurgoita amabietanat, eltzen dira orai, espero dute, zenbaki geik eta hukondua naktuko duela ikuskariak edo inspektorak eta galdatu itzok duak ditzi dute, oa ikuste zuntza, zarratxalde, untako dute Il eskola publikoa l'école publico Sartzean mais à toi bat a il a charcé inizaiten alitezke heldu baita lau aurrentza Erakasle bat balitaikela balita ikela francis halenzat eta postur dibatea escuela inzarta a masculatique cm de reino biarsi mailetano 24 ikasle baldintza horiek ez direla honak saratzen dute buraxuek eta da kaslepostur dia deze ke ondorio isugarriak izaiten alko dire Bernard Giro Ça risque d'avoir une conséquence que l'on ne peut pas voir Pour Andorioak izanen dira segur, ez dira berbada mementuan ikusten, zeren oraiko erakasleak erabaki dute elduden urtean segitzea eletan, bainan duela seizazpi urte egoera bera ezagutugin uen, irakasle titularek galdegin zuten eskola saldatzea, eta Andorioz urte batez ukan genituen ameka erakasle ordezkari deskari desberdin eskolatik paxazirenak. Que quelle condizion pour les enfants, et on comprend, c'est légitime de la part des enseignants, Nola egin segipen pedagogiko bat baldintza horietan se uhertzen ditugu irakasleak. Uh... bederatzi maila desberdin hogeita lau ikaslerikin, zinez zaila irakaskuntza behar bezala ere maiiteko, au garapena segurtatzea, kalkuluetan, irakurketan hots irakaskuntzaren baseak transmititzea. E kontenu esenzial e de baz de l'ense, Eleletako auzaperekin hitzk du bat galdegina diote Akadeako espektugari akademiaken nuuen posturre hori begiz ikus dean galde egiteko mehatsa zen dute ekitzetan bat pasatzea egunetan dei berezi bat zalddua dute ere hautetta politikariari eleletako eskolaren geroaz asola ditten. Amargarren xarnegu eguna kastertuntaik maiatzaren iru arte, dudan hasteundak arte, landa ingurietan, kultura eta hizkuntza hainistasuna sustazeko helburuarekin, egitarau zabalbatekin dator haurten ere kulturrik italdi hau, arganku bardoze, bidasuneak amare, eta gizune herriak izanen dira horren erakusleio, haratsuntan gizune herria bizitatzeko itzordua bada, eta bihar bestagelan xarnegu talen duen konzertua, Hora jarte, egun bakar bateko eguna izan uh, oizen eta orten lehen aldikotz, bost eguneko egitoraua osatu dute, charnegu eguna apuntuko matari handuzue informazione gehiago. Siberoko amalao errietako dantzataldiak biltzen ditu, hain zindariak elkarteak, dantzak urtsuak maiteaz gain, goguetabat ere manda, dantzaren geroaz eta joan echebestek egin ditu maitelepai. Ez ta ez, es Waiko Afea, urteoz entzuten den lelua da eraiten ahalda, gehuagetaha bo gaztek, adienbatetai goiti dansa üsten diela. Eta Kirolaen konkurrentzia e-betia ipatzen da. Dantzan, ez dela ez, es lehiaketaik eta beste. Horts, dansa alkarte gusieetan ikusten da haurhani txek ikasten diela, adibidiada dantzari txikien suma haurek parte hartzen dien, Eta gehu, usten, horts, ez da ez, es dansaan arengoa baizik, Hürinak zun behar dela, hoi uste du, Johan Echebest, ligiar dantzaiak. Eta nexperientziatik partitunuk ikusteko, hala, zersiena reinkoak, nula, handu da bezala, konkurrentzia, miniat, beste kirolekin, dantza ikusten dela kirole bat bezala, aktivitate bat bezala, eta hoaiko haurreke be, miniat, dira, bat eti bestiligaiten dira, eta maleuski dantzak, tirollen altirren estik uh, matchik estik uh, eh, akontratseik edo eh, hola ku gaisa regularki dantza nahi zaraik eh, lu du sala kodu ta um, minibat hel helbu ajunt menchoi badela eh uh, sibo takdantsan eta hotako galzentugula kaxi uh, kasti harrizen hauxe kuesteniera memento batez eta berriz ipotikuek. eta bai eta xustuta uh, ebai uh, nou la manean eta hola minot galtzen dugun lotua kulturalikin eta euskaikin eta hola ni ustez hoitzitik uh, problematika ga uh, gertzen tiena danza Beraz joan etchebestek nahidu lambategin horibus behedia zuin dene erandeku be shidia ne shidia hauk duke uh, yamaiti lanhoi xibeko uh, luraldian eta xibeko dantzan eta ideialu ke geo uh, hebenko alkartekin hebenko dantza talekin uh, metodologia baten muntazioa mni bat e uh, dantzan bultzatzeko eta kultura txikitzeko eta gaizagoien jarasteko eta mina proposatzie hoien hojen uh, beste provintzietan ere Bilzar Naian bere xedie presententatu du eta guaai ikusi behar da nula bidien ezara haldan. Eta burunatzeko pilota garaziko trofeoaren irugarren finala laurdena atzo garaten ean donian egarazina. Agirre eta Arizmen dina ositu dira zuruat eta zaldubeherri. Berroita amar eta berroita bi oren bat berroita amosminota. Kasik bi oren berazina ondo partidak. Eldudan Aztelenian laugarren eta asken finala laurdena. Olivia Larritxea eta Mikael Palomes, Peio Larralde eta Batik Dukazuren kontra.